Дось ось мачка, Ротонда душогубців. У тюрму. У вікні камери відбивалися із протилежної цегляної стіни такі кольори вечора, як отобувають від сонця береги чорних дощових хмар, які виступають із темноти, коли не можна розібрати, чи ті хмари злилися з вечором і вже без його буде ніч, чи то сьогодні ніч межує не з вечором, а з завмираючим днем. В камері було тихо і понуро. Іван Брус лежав на тім самим місці, де лежав і першого дня, але тепер був повернений обличчям до стіни. І ті складки пальта, що переписували спину, лежачу впоперек, говорили про те, як він у кабінці, скоцюрбившись кам'янів. Тіні складок на пальті були ширші, ніж складки, і зливалися з темністю нар. Здавалося, що Брус ними прив'язаний до свого місця. У цій камері вже нікого не було, крім нього. Навіть кацапа кудись перевели. І тиша була однією суттю невеселих сутінків цього приміщення. Іван почував потребу їсти. І вів боротьбу з цією потребою. З краю нар, якраз навпроти його ніг, стояла дерев'яна миска з двома котлетами. З купою смаженої капусти, перемішаної з пересмаглими вишкварками. І з дерев'яною ложкою зверху спокусливої на поготові з півгодини тому чекіст йому вніс оту їжу. Брус тоді лежав спиною до стіни. Чекіст поставив під самий ніз повернувся, скочив з нар і вийшов з камери. Ув'язнений, полежавши кілька часу, дивлячись на гріх перед душею і поковтавши трохи непокірної слини, з великими болями в ногах і в спині, підвівся та відсунув усе це добро собі аж під ноги. І вже ліг лицем до стіни, а спиною до камери. Він боявся не того, що він почав би їсти. Ні. Він би цього не зробив. Він того боявся, що весь час мучився б, тримаючи себе на певному рішенні. Та правду кажучи, і ті, що хотять страшно їсти або бояться, що в їжі є отрута, то теж не їдять. Значить, його страшна гра спадається із згаданою можливістю. Та ось де жах. У його від бажання їсти і ноги почали дошкульніше боліти. Навіть та думка, що проскакувала запереченням до їжі, не зменшувала його загальної і болючої мізерії всього тіла і духу. Він себе не врятував від бажання їсти, тим, що відсунув їжу аж у ноги. Він знав, що їжі не торкнеться, але знав і те, що він буде нездатний думати ні про що інше, а тільки про їжу. Значить, буде прив'язаний тільки до неї. Тільки вона буде в свідомості. І він буде тільки манісінькою тваручкою. Ще меншою, ніж маленьке телятко, прив'язане в лузі мотузком до перекорня, яке може збавитися від мотузки тільки за допомогою хазяйки. І він тепер з усією своєю свідомістю є прив'язаний їжею до волі чекістів, до волі своїх наглядачів, катів. Ну і що ж, нехай навіть так. Нехай його уява і почуття стають у допомогу чекістам. Нехай вони за спільників катам. Але його воля поведе його душу до незалежності, навіть і на смерть. І чекісти із сучасного його стану не матимуть задоволення, бо не знатимуть про дійсне становище його духу, а тільки догадуватимуться. Догадка ж і певність все-таки вороги між собою. І яка б людина не була маленька, своєю свідомістю та інстинктом вона все ж таки хоче, щоб хоч краплинка її психіки була таємницею для зовнішнього світу. І завдяки їй вона буде наймогутнішою серед тієї голоти, що ділиться кожною решткою своєї душі з такими, як і сама. І затих. І мовчки став частиною мороку в камері. Він був дуже ослаблений. І думкою своєю шукав серед тих душ, що втеряв найдорожчого образу, аби з ним стати поруч і разом з ним гинути. І не мав сили і цього зробити. Йому страшно не хотілося умирати самотою, яка похожа на смерть і за наймолодшого віку людини. Ось бляшана коробка з рукописами, і батько, що закопує її, неначе наче якесь золото. І образ Оленки, і чекіст над нею з ліварвером. І йому так тяжко вибирати між ними обома собі товариша у путь до небуття. І чого в людей у такий час немає можливості тримати своєю увагою Разом всі милі серцю образи у одному світлі своєї прихильності. І враз сяйнуло світло тієї лампочки, що була вкручена над вхідними дверима в камеру. Ув'язнений здригнув і перемінив лежаче становище своїх ніг. І зігнув голову до грудей. І став дивитися, ждучи. І цьовкнув ключ. І гуркнув засу. І відчинилися двері. І ввійшли сіамський і парцюня. А з ними ще й два рядовічі кісти. Вони заступили парашу. Сіамський, не змигуючи погляду, дивився на їжу, що стояла з краю на нарах. А парцюня щупав очима лежачого. Брус звівся і руками потяг себе далі в куток. І там сів. Він був зарослий бородою, і очі мав глибоко западені. Під ними стояли чорні дуги, не наче навмисне змальовані, аби були очі більшими. Із-під зарослів волосся на обличчі. Над скивицями блищали чорні плями шкіри. Від пелюги, поту і від сліз. Чуб розділявся по проділу на два боки. Але від того, що був непричесений, він стерчав збитими ковтками різної грубизни. Розтебнуто пальто відкривало піджак і штани, зведені охайно, кругом тіла на всі гудзики. Тільки права холоша від самого коліна аж до черевика із халявок якого видніла нога у білій шкарпеці, червоніла засохлою іржею, неначе бляха, і розведені ноги, не потягнені у згин колін. Все це робило з бруса страшно жалюгідну постать, і парцюня, чи навмисне, чи від справжнього почуття скривив обличчя і спитався Чого це ти відсовуєшся? Не впізнаєш? А Брус, поважно, ніби оскаржуючи, йому зазначив. Я не хочу, щоб ви мене смикали за ногу. Коли ж я тебе смикав? Учора. А ти хіба й досі слабуєш? І відповіді не чути було знак. Парцюня швидко і значуще скинув очима Насіямського, якого лапідарна Барусова відповідь, видно, дуже здивувала, що й він розуміючим поглядом відповів на погляд Парцюні, та й почав слухати і слідкувати за розмовою їх обох і ніби доказавши свою правду, Парцюня тепер став певнішим. «Мені не подобається, що в тебе з голови повискакували всі події останніх днів. А нам дуже, аж он як потрібно, щоб ти все те пам'ятав, що ми з тобою робимо. Бо без цього в тебе не буде розуму, щоб триматися за те, що лякає твою шкуру. Ми тут з тобою забавок не робимо. Комуністи з кожної окремої людини – творять собі державу, і кожну маленьку перепону, що виникає від найменшої людини, нищать, аби кожний крок своєї держави творити легше. Отож, прохаю тебе пригадати, що після того, як я тебе крутнув за ногу, тебе повели в коридор, а в йому ти йшов освітлений синім і звичайним світлом, у коло, а з його тебе повели в кабінку. Пригадуєш? Брус, який дивився на його непорушними очима, у такий спосіб, який говорив, що добре розуміє своїх катів, а особливо його, висловив жаль. Мені ви робите кривду, що гадаєте, що зі мною щось сталося. Ні, я все пригадую. У мене ще глузду є досить, щоб дошкулитися у вашій поведінці своєї вини. Я перед державою нічого не завинив, бо розуму ще не втратив. «А чого ж ти не їси, якщо ти розумний? Якщо ти безвинний?» «Не проведеш. Я добре знаю, що ти перелякався за свою більшу провину, ніж та, за яку я тебе арештував. А зараз ти крутиш, бо боїшся справедливого закону за сподіяне, яке ти приховав. Хіба не так? Чого ти не їси?» «Не хочу, щоб отруїли мене жиди. От і все». І Парцюня, неначе з раптово увігнаним шилом у бік, крутнувся до Сіямського. Гадь що меле, гадюча падлина! Як на мене, то з ним тільки одна мова. Мова останнього слова. Останнього аргументу, яким володіє непереможна чека. Я не можу допустити, щоб інтелігентна людина... Та що інтелігентна? Замурзаний куркуль з порапаними пальцями, які смердять гноєм своїх діл... «Не посміє на такі алюри!» Сіамський, здавалося, не чув обурення парцюниного. Він весь час дивився враженим поглядом на Бруса і удавав, що не знає, на яку ступити, аби вийти на ясний висновок і діяти по звичці, що утворилося від поділу – або ворог, або ні, або ліквідувати, або нехай живе. І спитався, лагідно, ніби обвинувачуючи різкість свого колеги. «А справді, чого ви не їсте?» Їжа свіжа і смачна. Я вважаю, що ви недужий і дуже інтелігентна людина. І тому всі ваші грубіянства складаю на рахунок вашої недуги. Вас треба врятувати, бо у нас так мало інтелігентних робітників на селах. Ви ж можете бути добрим учителем. Їжте. Я хочу вас бачити дужим. І для цього ми вам будемо щодня давати таку їжу. І як перед цим Сіамський не дуже зважав на парцюню. Так само і Брус зараз дивився тільки на Парцюню, а не на Сіямського. А Парцюня не спускав очей з Бруса. І тепер, коли начальник ГП визамовк, Брус мовчки й таємничо почав кликати пальцем правої руки до себе Парцюню. І той просто отерів від несподіванки та й гукнув. А це ще чого тобі схотілося? Що це ще за штуки ти починаєш сотати очима? Гіпноз «Ідіть сюди, я щось вам скажу», – притишено і конфіденціально запрохав Брус Парцюню до себе на нар. Слова його прогомоніли б фальшиво, якби не мав такого страшного вигляду. І хоч говорино було тільки що про інтелігентність і про нормальність, але після слів ув'язненого у камері повіяло холодом жаху, який не торкався реальності ніяким боком. А якщо й мав з ним десь якийсь дотик, то тільки в тім місці, де людське серце здригається від відчутної, але неусвідомленої смертельної небезпеки. Слова Брусові в камері просто прогриміли і, відповідно, сподіяли і на тих двох чекістів, які стоянням заступали парашу, і на двох чекістів-начальників. І коли після Брусового запрошення парцюня ошелешено тільки витріщив очі, то Брус знов почав. «Не треба вже, не йдіть». Я вже ніколи не скажу вам, не бійтеся. Так і видно, що ви жидівський слуга, бо якби я жида покликав, і Брус показав очима на Сіамського, то він би зразу підійшов. І я знаю, що якби його тут не було, то й ви б не боялися підійти. Я хотів так сказати, щоб він не почув, та вже не треба. Вже нам доля однакова судилася. Вони мене у камері отруять, як пацюка, а потім вас. Свого слугу не в камері. Я тільки це й хотів вам на вухо сказати. А тепер нехай і він чує. Розмова в камері не електризувала навіть повітря. Це можна було бачити і по тому, як чекістські обличчя мінялися. І по тому, що чекісти не перебивали говорити Брусові. Та він хоч і говорив, але після кожного речення облизував губи. В роті було сухо. І він силкувався викликати слину. Щоб притишити спрагу. Це помітив і Сіамський, і знову бізвався. Хто б я не був, але я вам не ворог. Я стою тільки на своїм посту і справедливо виконую кару над тими, хто провинилися перед робітничо-селянською владою. І якщо є десь найбільший вам ворог, то це ви самі. Ви кажете, що вас хочуть отруїти, а самі не їсте. Саме тут, де найпильніше забезпечено від усяких злочинних дій. І намірів робити злочинні дії. Я ручаюся, що ось ця їжа є свіжа і чудова. Дивіться. І він узяв руку тарілку і ложкою із неї підняв котлету над нарами, кажучи: Хто може відмовитися від такої страви? Тільки якийсь маніяк, що дивиться у свіжовикопану яму. Або ось капуста, гарна, смачна і перемішана з вишкварками. Їжте, бо вам на волі потрібно здоров'я а нероззявлена холодом землі па щека смерті. Ібрус підтяг ліву ногу, зігнув її, і злігши на правий лікоть облизнувся між сухими губами, і пройшла судома по всьому обличчі, неначе він кортнув слину. Сіамський швидко поставив на нари тарілку, обернувся назад до чекіста і схвильовано наказав. Швидше підіть та принесіть їм води, вони води хотять. Вода вмить з'явилася. Чекіст виліз на нари з бачком, в якому жовніри носять собі їжу. Підійшов до Бруса і простяг до його бачок, кажучи. «Пийте!» Але Брус, глянувши на прислужливого тюремщика, сказав йому. «Дайте своєму начальнику, нехай нап'ється». Та й схилив під перту голову до нар. А Сіамський, на пропозицію Бруса зреагував такою стриманою мовою. «Мені дуже шкода, що ви себе так повели» що я не зміг вашу долю тут у чітці розв'язати. І дуже шкода, що я вас мушу відіслати зараз в Лук'янівку, де уже повнісінько людей, куди із сіл та хуторів іще везуть і везуть. І там уже немає де дівати нових арештантів. І їх розміщують у коридорі. І, здається, арештантів будуть тримати і на дворі в дворі. Це тих, яких треба відправити у поправні табори. У Лук'янівці за ці три дні уже вибухло було два бунти. І в коридорах збунтованих розстрілювали з автоматів, і багато невинних інтелігентів полягло, з яких теж були б ще корисні робітники для селянських шкіл. Шкода. Але зате стало багато вільних місць для інших, що зараз же заповнили звільнену від убитих площу. Ви хворий, а доведеться вас відправляти у таку гарячу тісноту, а там ні полежати, ні посидіти. І можна діждатися кожної хвилини ще й третього бунту. І дочекатися розстрілу ні за що. Шкода. І, зітхнувши важко, повернувся до обох чекістів і звелів. Зараз заберіть арештованого і чорним вороном відвезіть у Лук'янівку. І ні на кого не дивлячись, і ні з ким не прощаючись, вийшов військовим кроком із камери. А за ним і парцюня вийшов. А рядові чекісти рушили з місця. Один став коло нар, а другий виліз на нари і став коло бруса та звелів. «Ану, вставай, поїдемо на друге помешкання!» Брус узявся обома руками за нари і почав силкуватися встати. Але не міг, бо дуже ноги боліли. А чекіст, спостерігаючи брусове силкування, не утримався, щоб не сказати. «Погано, браток, я бачу, тобі й ходити не можна. Не знаю, як то доведеться тобі там бути. Там страхіття робиться». Такий тиск, що нема де й курці клюнути. Там убили в коридорі, як був бунт, двісті душ. А з тих, що розстрілювали, ні один не був навіть удрапнутий. А місце після вбитих зараз же зайняли ті, що були в дворі, І стіни, заляпані кров'ю, і досі не пообмивали. Бо страшна сила арештованих, і нема де поміститися з віхтями та з відрами води. А люду пруть і пруть. І я думаю, що доведеться гасити ще й третій бунт, щоб дати місце тим арештованим, які на дворі, у дворі тюремнім. А йди, та поможеш чоловікові встати. Нарешті він звернувся до товариша. І той діловито вискочив на нари, та й поміг підвести Бруса. І почали його вести по нарах до проходу. І балакучий чекіст знов звернувся до Бруса. «З якої області, земляче?» Брус мовчав але зацікавлений не губив настрою і допевнювався свого. «Що це таке з тобою, що й ходити не можеш?» Брус мовчав, бо так був ошалешений чекістськими інформаціями, що навіть не помітив, як вийшли з камери в коридор і як опинилися у дворі ГПВ, де стиха чорний ворон гуркотів мотором. Чекісти відчинили двері арештанського авто, і туди світнуло світло від ліхтаря, який світив посеред двору ГПВ. У авті було з кожного боку по одній лавці. Туди всередину конвоїри і бруса втаскали. І він сів з лівого боку. А сторожа сіла один з одного боку арештованого, а другий з другого. Дверцята за ними зачинилися. І в авті настала тьма. І голос одного вимовив. Оце ви цією машиною їдете туди самі. А назад нею будете їхати 20 душ. І всю ніч возитимемо постільки з Лук'янівки у нашу ГПУ. Брус мовчав. І машина ще трошки постояла і нарешті рушила. І, мабуть, з десять хвилин чорний ворон здригався від свого руху та скакав на вибоїнах. І арештований, і його сторожа підлітали та хапалися за лавки. Аж ось машина дала гудок і зупинилася. І відчинилися двері. І Бруса вивели з авто. І те, що він побачив, було над усякі людські сподівання. Від самого того скверу, що около церкви Федора, Поволі посувався величезний розтягнений натовп людей. З обох боків натовпу ішли знервовані червоноармійці з рушницями. Вони перегукувалися і свистіли у сюрки. Вели селян у свитках, у піджачках, у брилях і в картузах червоноармійських, і в будьоновках. І всі були з клунками. А на пішоходах вулиці теж з обох боків цієї самої процесії стояли цепом вартові. І коли тут якийсь проходящий траплявся, то вони йому й гукали. «Абході! Абході!» Та проходящий не обходив, а з переляку вертався назад. І будинки над цією вулицею, набитою народом і його тюремщиками, були у вікнах мертво-темні і мовчазно занімілі. А коло самих тюремних воріт світило два ліхтері і освітлювало дві кубки червоноармійців з одного боку входу у двір і з другого. І їх начальник стояв у їх спереду і гукав переднім арештованим. «Давай, давай, живей, не останавливайся!» І народ біг у тюремний двір так, що деякі аж падали. І зараз же після вигуку начальника чувся один голос із глибу тюремного двору, а другий відворіт з червоноармійського натовпу. «Смотри! Єсть!» І народ арештований біг і біг. Туди, десь у протилежний бік двору, а там ходили чекісти з ліхтарями і освітлювали напрямок людського руху. Там теж у стіні була відчинена брама, а перед нею стояв поїзд товарових вагонів. І кожний вагон був відчинений тим боком, що від тюремних воріт. І до кожної діри у вагон, коли він рівнявся з тюремними ворітьми, представлявся дерев'яний збитий з дощок поміст, щоб входити по йому у вагон. І з обох боків кожного представленого по мосту стояло по одному чекістові, які підганяли людей у вагони. Живей, живей, не останавливайся. І люди лізли по схилених помостах і нахилившись бігли туди. І вже аж там, коло передніх вагонів, ближче до паровика, греміли сокири й молотки, забиваючи вагони з людьми. І проходив контроль з трьох червоноармійців і гупав ложжами рушниць уже в забиті двері, переконуючись у міцності забоїв і запорів. І один поїзд відходив, а йому вслід другий приходив. Тільки із-за церкви Федора люди повільно виринали і повільно вливалися в Дорогожицьку вулицю. Та й простували, оточені москалями, до тюрми. Вони йшли обтяжені клунками, наче та хмара важкою чорнотою, з якої ніхто не знає, що впаде. Чи зливний дощ, чи град? І чи лишиться нива поляглою, чи витовченою з покаліченими колосками? І цей чорний рух народу за пів кілометра перед тюрмою чотири чекісти уповільнювали. І один, тримаючи перед собою список, начитував імена арештантів. А другий йому ззаді присвітлював кишеньковим ліхтариком. А третій, крайній з правого боку, тримав великі собаки на шворках. Одну в лівій руці, а другу в правій і собаки рвалися з рук і аж гавкали і вищали на невільників з якимсь неспокійним звіриним залазцем. І коли брус почув його, то здригнув аж до тих глибин, де прокидається містичне почуття пререченості. Таке гавкання і вищання він чув колись у звіринці, коли сторожі розносили свіже м'ясо вовкам, гієнам і лисицям. І ті звірі, що ждали, трималися гопки за дроти і не самовитились. І Брус помітив, що ні одна людська голова не минала байдуже собачого неспокою, а поверталася до нього, і, мабуть, з тим самим настроєм, який утворився і в Бруса. Бо якби ця звірина не була муштрована призначеним для неї живим людським тілом, то так би не виявила своєї хижості і не б так із припонів. А люди йшли та йшли, і не відгукувалися на чекістські виклики по списку. Тільки, може, через сотню або й дві хтось обзивався із арештованого натовпу. Тоді той чекіст, що був без собак, забирав його, що відгукнувся, і вів у будинок тюрми, у крайні двері, над якими світився ліхтар. Так, прийшов слушний час для москаля, і він всіх погнав на смерть, аби самому жити. Погнав усіх в одне місце, тільки різними шляхами. І то так, щоб ніхто ніде не почув по всіх чужих землях, і найболючішого зітхання того народу, якого нищить. І Брус зрозумів, що він потрібен серед цього всенаціонального знищення. Він недурно себе рятує. Його правдиве слово у прийдешньому мусить стати свідком і оборонцем поваленої нації. І нарешті чекісти взяли під руки Бруса і повели в тюрму. На дверях вартовий тільки спитався. «З першого корпусу?» Йому відповіли «Від начальника! Проходьте!» І ввели арештованого в коридор, а потім повели попід руки наліво східцями на другий поверх. Перед ним знов стали зачинені двері, і чекіст гуркнув їх двічі кулаком. І відчинилися вони, і знов зачинилися. І всередині Брусові здалося, що і двері, і стіни розм'якли від густої парні. І гаряча теплінь давила йому груди і плечі Могутнім, слизьким, задушливим та незграбним тягарем. Брус дихав кислою та густою парою чобіт, Онуч, немитих борід, некупаних і брудних, Улету знеможених людських тіл. Попід стелею, аж до другої перед ними стіни, Яка михтіла далеко крізь грати, Висів густий туман, А з-під його по стінах струмочили вниз Патьоки рідини. А тут, перед гратами, де був Барус, посередині стелі блищало електричне світло, крізь затемнене парою шкло. Під ним, на отакому помості, що був похожий на ті, по яких людей гонили у вагони, лежав червом до дощок у одній сорочці, але в картузі, в штанях і чоботях, чи кіст. Він пильнував крізь грати у величезну залу клітку, повно набиту людьми. Перед ним лежав машиновий кріс. Пістолет. З лівого ж боку від його при самій стіні стояли в дерев'яних станках ще чотири машинових кріси. Їх старих на встоячки з такою самою зброєю в руках другий чекіст теж напівголий. У присінку і в залі клітці за ґратами йшов здавлений гук, а понурий вигляд присінку надавав йому зловісного і дикого вигляду. Зігнані у ще арештовані. Збуджували душу до того тремтіння, яке переживає у забої шахтар, коли навколо його позавалюються нори, і затихнуть удари кайл, його товаришів, і починає нити у вухах і в крові підземна космічна тиша. Око скрізь приймало гачі й тло до їх, неначе велетенську, забруднену і задимлену кузню, яку хазяїн покинув, а вороги живого життя загнали в неї людей на муки і впустили їх у залу-клітку у мокрий натовп. Зала була завдовжки метрів з двадцять, а посеред натовпу був вузенький прохід, просто до намальованого на стіні мазутою трьохкутника гостракому гору. У йому червоніло і блищало мокротою велике коло, завбільшки, як ті кружки, якими в селах накривають кадоби з квашеною капустою або борщем. У центрі блискучого кола горіла електрика, Тепер затуманена людськими випарами. Навколо світла кублилася коло стіни світляна куля, такого кольору, який має те водяне місце на дні моря, куди спуститься водолаз і засвітить свій електричний ліхтар. Центр кола височив на рівні голови людини середнього зросту. І Брус зрозумів, що коло було метою для машинового кріса, на той випадок, коли б повстало між арештованими якесь безладдя, похоже на початок бунту то щоб зразу кулями збити світло в червонім колі і стріляти в натовп, який був би переляканий, і здурілий до безсилості сліпих маленьких тварин. Проходу гляділи голі до поясів люди. Вони стояли з обох боків у таких вистаттях, які мають полісмени, коли, утворивши ланцюг з власних рук, не пускають важкого і многолюдного натовпу на дорогу проїзду якогось героя. Арештанти опиралися ногами об мокру цементову підлогу. І плечима обтіла власних своїх товаришів, таких мокрих і голих, як і вони. У всіх і в тих, що здержувалися, і в тих, які здержували, чуби й бороди разом з вусами прилипали до голови, і патьоки поту котилися з чол на очі, на вії, на брови, на носи, і звідти звисали краплинками, і рвалися додолу відти краплинками. А струмочки й патьоки страшної мокрині. Переписували їх спини і животи, а збігаючи до штанів, робили їх мокрими. Страх було дивитися. Понуриє розпуки додавали високі гори лахміття, що піднімалися над тюремним натовпом по підстінами зали. І ті непритомні люди, що сиділи попід лахміттям, ніби для умирання. Мабуть, вони стояли теж спереді і стримували пертя натовпу, і потім попадали, і їх Товариші якось спровадили під гори мокрої одежі. У натовпі ні одна людина не могла рушитися сама, а тільки тоді ставала рухомою, коли стихійно розгойдувався натовп. І Брус подумав, що непритомних товаришів, мабуть, люди подавали до одежі горою, через голови мокрих тіл. У всій залі менше не було, як тисяч дві з половиною людей. А тільки двоє вікон світило під стелею з правого боку помешкання. Та й ті були розміром не більше від тих, які робили в конюшнях панських. У вікнах шибок не було. І Брус рішив, що саме в цій залі убили двісті арештованих. Але не за бунт, а за те, що натовп не в силі був зберегти простору для проходу. І відчув він, що в нього все тіло мокре і запливають очі потом. І капають із стелі йому на голову брудні краплі, так само, як і на стиски голих людських тіл. То там, то там блискала рідина краплями на стелі, і пролітала, і згасала в гарячому тумані зали, освітлені понурим світлом пригаслої електрики. І нарешті підійшли вони до гробезних дверей, що були в кінці зали, під стіною ліворуч. І чекіст так само, як і в присінковій двері, гуркнув двічі кулаком. І відсунулося віконце, і показалося у очко око і шматочок носа. А потім зразу ж воно і зачинилося, але відчинилися двері, і ввели бруса. Це була невеличка кімната для проходу у наступну камеру. І чекісти обережно ввели бруса у камеру, і самі негайно вийшли, уже ним не цікавлячись. Брус похитнувся і, ловлячи рівновагу, ухопився за праву стіну. У його крутилася голова, але тілом він відчував прохолоду. За якусь хвилину йому стало легше, і він повернувся лицем до камери, не пускаючи стіни. Камера була величенька, і знарами, які йдуть від лівої стіни до правої, не доходили до неї метрів на два. І тут же у цій самій стіні позначалася глибока ніша, із якої визирали жовті двері. Перед нішою стояв голий тапчан. На нарах лежало тільки двоє людей, мабуть, недужі. А посеред камери, перед нарами, стояла величезна діжка з водою. Кадіб, і навколо його купчилися всі арештанти з кухликами, з маленькими бочечками, з котелками, і один був з залізним ополонником на довгій дерев'яній ручці. Арештантів було не більше десяти, і всі вони хаотично і без черги нагиналися в кадіб і діставали воду розхлюпуючи її по підлозі і обливаючи нею себе. Через те навколо кадоба стояла калюжа води, і у всіх арештантів були мокрі черева. Вони безперервно пили воду із своїх посудин, але потягнувши один або два ковтки, знов лізли з посудиною до діжки, виливаючи туди рештки води назад. Вони не розмовляли і не кричали. Мабуть, у їх не було сили на це, бо кожного тіло було роздуте і розпите. Сорочки в них були чорні від непрання, а відчухання були подерті і висіли шматтям ганчір'я з їх спин і з їх черев. Штани так само світили передками і затками і спускали брудні пацьорки тиріпатися донизу. І кожна одірвана латка і брудний пацьорок був мокрий і приставав до некупаного тіла, засіяного лепом. Тільки спереді гниття одежі не приставало до тіла, бо по них збігала вода, не наче отрута із гадючих голів. Цей страшний люд був зарослий бородами і босий. У камері чувся тільки стук від посудом обдіжку і плескіт води, не наче від коліс маленького пароплава або від водяного млина. І оскільки у великій залі була спека, оскільки тут була помірність у температурі повітря. І оскільки там був стиск і давотня, оскільки тут було просторо. Аж ось підійшов до Бруса той, що пив довгим ополоником, тримаючи свою посудину у правій руці, і сказав. «Я староста камери, і маю вам дати місце на нарах, але раніше ви мусите мені сказати, чи ви питимете воду». «Зараз не буду, але трошки згодом буду», – здивований і стровожений таким питанням відповів Брус. Та староста знов наполегливо почав говорити. І вимова сліву його була важка і страшно повільна, не наче для його ті слова, що він вимовляв, і той реальний їх зміст, який мав правити за життя в вимогу і за саме життя. Йому вже такі байдужі, як і кості тих людей, що вмерли мільйони років тому. Він був присадкуватий і мав обличчя у лепу. А може, воно було таке синє, аж чорне. Цього брус не міг розібрати, бо староста стояв спиною до електричного світла але ясно було тільки те, що обличчя його було непомірно набрякле і світилося сірими очима, повними зупиненої омертвілої невиразності. І здавалося, що в їх розпливалися чоловічки очей. І кола, де видніють чоловічки, здавалося, наближалися до того стану, щоб стати білими, такими як очне яблуко. Під очима цієї людини висіли два мішечки з рідиною. Вони на тлі чорної бороди біліли так, як у утопленого пацюка або в кота дуже вимочений язик чи кишки. На старості не було сорочки, а тільки був піджак, старий-старий, та ще з таким пахом, який має шкіра скотини, що спочатку засхне, а потім розмокне, та й висить у старому місці. І видно було, що якби він схотів застібнути піджак, то на животі не зійшлися б гудзики, бо так потворно черво роздувалося. А на грудях, над тією кісткою, де сходяться ребра, стирчав кущик чорного волосся, який робив враження, що він тільки через те там, що ще не встиг випасти. І штани в старости були з однією холошою на лівій нозі, бо на правій холоша сягала тільки до коліна. І ноги всю свою пухлятину оголено показували на світ, маючи поміж пальцями чорноту набитого туди бруду. І він говорив, «Треба зараз пити?» А як ви не хочете, то я вас покладу он на тим топчані. І ви вже будете не з нашої компанії. Ми тримаємо голодовку на одну їжу, а воду п'ємо. Ми всі ж дали суду на смерті і голодували перед вироком. І нас перевезли сюди. І ми мусимо тримати голодовку 30 суток. Хто витримає, то того начальник ГПВ випустить без суда і слідства. Спочатку ми так голодували, як і всі. Тільки тоді стали так голодувати, як оце зараз, коли нас перевели сюди. Я зараз вам подам ополоник води, коли і пішов. Набруса ця розмова зробила враження нелюдського жаху. У розмові було щось недоговорене і божевільно фальшиве. Всі ці люди, вода у діжці, камера з мокрою підлогою були далеко моторошніші, ніж ота зала, через яку він сюди проходив. Там видно було разом з усіма страшними зарисами драматичну долю зігнаних людей. А тут про віщо було думати, і чого сподіватися оцим людям. Що за голодовка? І що за чудний термін голодування? І чого ці люди повірили у спасенність його, що так бовтаються у воді і пухнуть, і ждуть тридцятого дня? І приніс староста шкандибаючи води і Брус лизнув пересохлим язиком губи і відмовився. «Я не хочу зараз. Покажіть мені моє місце». І староста вилив додолу свою воду з ополоника і показав байдужою рукою на тапчан під нішею. «Ото ваше місце. Ідіть і лягайте». І вернувся до своєї діжки. Брус думав, що йому поможе йти. Думав, що він йому запропонує допомогу, бо йому було дуже сутужно в колінах. Але тепер він уже рішив до цих людей не звертатися. І почав братися за стіну і рухатися до тапчана. І скільки часу він отак простував? Чи п'ять хвилин, чи півгодини, але таки дійшов сам. І ліг на тапчані. І відвернувся від камери, щоб хоч трохи відвести свою замучену увагу від того жаху, що плескався у воді посеред камери. І диво дивне. Не встиг він полежати й хвилинку, як погасло світло у камері і люди почали шамотіти і розлазитися по нарах. Плескіт затих, і тиша, неначе заворожена, заніміла у камері. Але тепер уже Брус не міг заснути, і не міг уже й думати. Він лежав неначе закоценілий, і в його уяві, помимо його волі, зринали картини страшної дійсності, і знов занепадали десь за свідомість, аби дати новим картинам з'явитися. І він уже не чув, як сон крізь якісь щелини і відкриті ходи тюрми увійшов і ліг страшним своїм тягарем на скатованих людей. Аж враз він здригнувся. Щось гуркнуло у ніші за дверима, Він нашорошився, І відчинилися широко двері. І відти блиснуло світло. Брус хотів підвестися і глянути, що таке. Але із-за спини у нього високий чоловік у білім халаті простяг руки і припинив Бруса вставати. Промовивши тихо, «Не ворушися! І пильнуючи, щоб лежачий не ворушився, ждав другого у білім халаті, який виходив східцями до ліжка. Він був нижчий і грубілий від першого. І ставши на останній східець перед брусовим ліжком, і помітивши, що він не спить, швидко витяг із-під халата від лівого боку величезну приколку з жовтою гранчастою головкою круглої форми. Такими приколками колись дами у себе на головах припинали зимові шапочки й брилі. Але ця була велика для такої мети. Вона мала у довжину більше як дві чвертки і була солідніша своїм жалом. І цей чоловік, притиснувши до свого живота таку модерну зброю, затиснувши у кулак її головку, став за останнього східця над брусовими грудьми коло ліжка, так, щоб він бачив зброю. Спитався гостро. «Ти чого не схотів пити води?» Як тільки Брус побачив і почув таке, то зараз же рішив, що прийшла його остання година. І він на питання людини у білому халаті відповів тим, що взяв своєю лівою рукою на грудях своїх запілку пальта і відвернув її набік, оголивши груди, бо його піджак і сорочка вже були розхристані. Цим рухом, ніби присоглашаючи чоловіка у білім халаті. Бити зброєю уже відкрите і готове на все серце. І чоловік з приколкою це зрозумів на млі ока. І зараз же звелів високому. «Беріть його і давайте в нішу!» І свого шпичака зараз же сховав. Високий поміг брусові встати і почав його зводити вниз, по східцях, туди, звідки видно було відблиск світла. А нижчий за ними обома зачинив двері перед покинутим тапчаном. І в камері на якийсь час стало смутно, мовчазно. А потім хтось з водяників повернувся на другий бік і, важко застогнавши, затих. Витко і він був свідком події, яка йому, мабуть, щось більше промовляла, ніж тому, якого повели в нішу.